Ada banyak orang tidak menyadari, ikhwas sekalian, bahawasanya hidup ya, yang paling baik adalah mencintai Nabi SAW. Mencintai Nabi SAW. Dan tidak ada orang ikhwas mencintai Nabi SAW melebihi Abu Bakar. Tidak ada orang mencintai melebihi Abu Bakar. Ada kisah ikhwas panjang sekali, saya ringkaskan begini. Pada saat Abu Bakar, ya, pada saat Nabi SAW sedang tawaf, dan hadis ini diriwayatkan, disebutkan oleh eh uh, uh, uh, uh, al-fat uh, apa Ibnu Hajar dalam Bidayah wan dan rawi-rawinya semua thiqat dan Al-Haithami juga menyebutkan dalam Majmu' dan juga rawi-rawinya semua dikatakan oleh Bezar thiqat dan Bezar merukil riwayat ini sepanjang selengkapnya semua dan ini hadis sahih dan suatu hari Nabi SAW sedang tawaf di Ka'bah kemudian tiba-tiba Nabi SAW alaihi oleh orang-orang Quraisy pada saat dikeroyokkan oleh orang-orang Quraisy gitu kan Maka ada yang menarik baju Nabi S.A.W. Ada yang uh, apa, uh, mendorong Nabi S.A.W. Ada yang berusaha memukul Nabi S.A.W. Dikeroyokin. Gitu kan. Dan tidak ada satu orang pun yang berani untuk membela Nabi S.A.W. waktu itu. Sampai datangnya Abu Bakar. Ya. Abu Bakar kebetulan waktu itu dikatakan adalah kepala suku Taim. Datang kemudian mendobrak orang-orang Quraisy tersebut. Dan Ali berkata, pada saat itu kami semua menyaksikan... Ya, tidak ada seorang pun di antara kami yang berani membela Nabi SAW kerana banyaknya orang-orang Quraisy yang mengurumuni Nabi SAW. Sampai datangnya Abu Bakar, lalu Abu Bakar memindahkan mereka satu persatu, mendorong dan memukuli satu sama yang lain sambil berkata, ya, apakah kalian mau membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku Allah? Lalu datanglah orang-orang Quraisy mengurumuni Abu Bakar sampai datangnya seseorang yang bernama Utbah bin Rabiah. Rabia, ya, ini Utbah bin Rabiah nanti yang mati eh, di perang Badar terbunuh di tangan Hamzah radhiyallahu anhu maka Uthman bin Rabia pun memegang Abu Bakar lalu menghantamkan sendal yang terisikan dengan dubul karet yang keras ke wajah Abu Bakar dan menarau menjatuhkan Abu Bakar ke tanah lalu duduk di atas dananya dan terus memukul Abu Bakar sampai tidak bisa membeda, tidak bisa dibedakan antara hidung dan wajah Abu Bakar karena banyaknya darah yang mengalir dan akhirnya Abu Bakar pun terpingsankan lalu datanglah suku Taim membela Abu Bakar sampai-sampai mereka memikul Abu Bakar ya dengan apa namanya dengan kain sehelai kain dan mereka membawa ke rumahnya dan waktu itu Ummul Khair ya, ibunya Abu Bakar masih ada dan Ummul Khair pun ini duduk sambil menyangka Abu Bakar anaknya sudah meninggal dunia. Mereka terus berusaha mem Memanggilnya, menyadarkannya membersihkan luka-lukanya sampai sore hari. Pada saat sore hari ternyata Abu Bakar masih bangun dan ternyata dia cuma pingsan. Kalimat yang paling pertama diucapkan oleh Abu Bakar pada saat bangun, bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad SAW dalam kondisi sakit keras, gitu kan? Lalu orang-orang sukunya yang kafir-kafir, yang memang tadinya memang membela karena kesukuan, mengatakan tinggalkan saja dia. Bukannya dia peduli dirinya malah dia peduli dengan temannya, gitu kan? Maka Abu Bakar pun tetap mengucapkan kalimat bagaimana keadaan Rasulullah kepada ibunya. Kata Ummul Khair waktu itu belum masuk Islam ya. Dia mengatakan saya tidak tahu tentang keadaan temanmu. Kata Abu Bakar coba tanya kepada Ummu Jamil bin Khattab. Ini salah satu muslimah, shahabiyat gitu kan. Coba tanyakan kepada Ummu Jamil. Ini yang pegang buku di halaman 130 131 ya kisahnya. 130 sampai 131. Jadi ini, ini saya ringkaskan. Sekarang saya sedang bahas 131 di paragraf pertama. Pergilah kepada Ummu Jamil binti Khattab. Tanya kepadanya. Ummu Jamil ini kebetulan seorang sahabat yang sudah masuk Islam. Gitu kan? Lalu datanglah Ummu Jamil kepada Abu Bakar. Lalu berkata Abu Bakar mengatakan bagaimana keadaannya? Rasulullah SAW. Kata Ummu Jamil ada ibumu, Ummul Khair. Kata Abu Bakar tidak ada masalah. Sampaikan saja. Maka Ummu Jamil mengatakan dia dalam keadaan baik. Maka Abu Bakar pun mengatakan Alhamdulillah. Ya. Kemudian Abu Bakar pada saat sudah bisa bangun sedikit saja Beliau disuruhkan makan oleh Ummul Khair ibunya Beliau mengatakan demi Allah saya tidak akan makan Sampai saya mengetahui tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sampai saya bertemu dengan beliau Maka Ummul Khair pun ibunya Dan Ummu Jamil meminta Abu Bakar agar bersabar dulu Sampai orang-orang selesai bubar semua ya. Kerana keadaannya tadi tegang Dikeroyokin ya orang berkelai pada saat itu Setelah itu keduanya memikul Abu Bakar. Sampai di depan Nabi SAW. Dan pada saat tiba di sana. Rasulullah SAW pun mencium Abu Bakar. ya Mencium Abu Bakar. Dan kaum muslimin menyaksikan masalah tersebut. Lalu Rasulullah SAW sangat terharu melihat keadaannya. Hidungnya sudah hancur gitu kan. Penuh dengan darah semua. Dan tidak bisa ngomong pun tergagak-gagak ngomongnya. Lalu berkata. Ya Abu Bakar Tidak ada apa-apa ya Rasulullah Aku tidak apa-apa demi, demi ibu dan ayahku tebusannya Maksudnya ini biasa orang-orang Arab mengatakan begitu Maksudnya, Anda lebih bernih daripada ibu dan ayah saya Itu bukan sumpah ya Tapi perkataan santun diucapkan Tebusannya ayah dan ibuku ya Rasulullah aku tidak apa-apa Terus Abu Bakar mengatakan sambil menangis Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecup kepala Abu Bakar Ya dan ini Ya, dan lalu Nabi SAW mendoakan Abu Bakar dengan doa yang baik. Yang doa yang baik. Lalu Abu Bakar sempat pada saat itu mengatakan, Ya Rasulullah, ini ibu saya, Ummul Khair. Orangnya baik, orangnya santun. Ajaklah dia masuk Islam dan doakanlah. Maka Nabi SAW pun akhirnya ya, mengajak masuk Islam dan masuk Islamlah Ummul Khair pada saat itu. Masuk Islam ibu Abu Bakar. Jadi ibu dan ayahnya masuk Islam. Tapi di sini diangkat oleh penulis buku judulnya khusus tentang bagaimana... Cintanya Nabi, cintanya Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bukti dalam keadaan sakit pun tidak mau makan, tidak mau minum, ya dalam kondisi berdarah semuanya, tetap dia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukan melihat beliau, memastikan keadaannya baru beliau mau makan dan minum.